Розділ сьомий додому, додому. Побачити гобітанію не терпілося усім, але їхали спершу дуже поволі. Вхоро було якось не по собі. Коли дісталась до бруйненського броду, він попросив зупинитися, і всі зрозуміли, що він боїться входити в воду. Очі його на мить помутніли, не наче засліплені. Потім до самого вечора він не промовив жодного слова. Це було 6 жовтня. Що з тобою? тихо спитав Гендельф. Рука болить, відповів Фродо. Стара рана не є і споминика каламутять душу. Зараз якраз річниця. На жаль, є рани, сказав Гендельф, які не загоюються. Моя саме з таких. Для мене вороття не буде. До Гобітанії я, звісно, доїду. Але нічого вже не буде, як раніше, бо я сам змінився. Кинджал і отруєний клинок, гострі зуби і важкий тягар знівечили мене. Де знайти відпочинок? Гендальф промовчав. Надвечір наступного дня біль стих, і Фроду ожив як нічого й не було. Їхали без пригод, дні спливали швидко. Ніхто не заважав їм відпочивати, скільки бажалось у тихих лісах, що полагкотіли золотом і пурпуром під тихим осіннім сонцем. Незабаром зрівнялися з підніжжям вітровії. Вечеріли. Довгі тіні лягли на дорогу. Фродо попросив друзів дати коникам острову, Доки не виїхали тіні вітровії, він сидів у сідлі, тягнувши голову в плечі і щільно загорнувшись у плащ. Вночі погода змінилася. Західний вітер приніс дощ. Різкі пориви його зірвали і здійняли в повітря жовте листя, мов зграї зляканих птахів. Коли вийшли на узлісся, дерева стояли вже майже голі, а завіса дощу Закрила від них бригору. Отак вітряним, дощовим вечором, наприкінці жовтня, п'ятеро подорожам їхали крутою дорогою на пагорб і зупинилися біля південних воріт бригори. Ворота були замкнені на чотири засуви, дощ плескав по обличчях, хмари летіли в темному небі, і в душу мимоволі закрадалися погані перечуття. Такого прийому вони не очікували. Довго довелося їм кричати і стукати, доки не з'явився брамник з товстою палицею в руці. Він дивився злякано і недовірливо, але впізнавши Гендельфа і гобітів повеселіше. «Заїжджайте», – сказав він, відхиляючи стулки воріт. Важко розмовляти під дощем такої ночі, але старий Барилко буде радий прийняти вас у грайливому поні. Там і про всі новини дізнаєтеся. А ти потім розвідаєш усі наші новини, усміхнувся Гендальф. Ну, а як поживає Харі? Брамник сердито скривився. Так його вже нема давно, спитаю Барбариса. Добраніч. Добраніч, відгукнулись прибулі. Рушили вулицею селища. Крізь жовту огорожу було видно новий будинок, довгий і низький. За кущі визирали насторожені мешканці. Садиба біла терника вся заросла бур'яном. Кущі огорожі давно не стригли, вікна будинку були забиті. «Може ти його тоді вбив своїм яблуком? Семе!» – висловив припущення Пін. «Це було б добре!» сказав Сем. Та все ж цікаво, що сталося з бідолахою Білом. Залишили коника під дверима морії, сам на сам з усякою поганію. Грайливий поній на перший погляд зовсім не змінився. За червоними фіранками першого поверху привабливо горіли лампи. Смитнули шнур, задзвонив дзвінок, прибіг Ноб і, відчинивши двері, Виглянув у шпаринку. Побачивши гостей у світлі віхтаря, він заволав. «Хазяїне! Добродію Барбариси! Вони повернулися!» «Та невже!» – Загриміло всередині будинку. «Ну, зараз я з ними розправлюся!» І господар вибіг на ганок, розмахуючи важким кийком. Однак, придивившись до прибульців, він оступів і грізна гримаса на його фізіономії змінилася радісною мілею. Нобе, баранячий телоп, не міг старих друзів назвати на ім'я, ну і налякав мене цей дурень. І це за таких часів. Вітаю, вітаю. Звідки? Яким вітром? Не сподівався я вас ще побачити, їй бом. Блукач повів вас у такі краї, де темні сили прямо кишать. Дуже, дуже радий вас бачити, особливо Гендальфа. Прошу, прошу, заходьте. Чи бажаєте зайняти колишні кімнати? Вони вірю, У мене взагалі майже порожньо, ніде правди, діти. Ми все одно самі помітили б. Зараз вигадаю якусь вечерю і постараюся швиденько подати, але це нелегко. Тому що служників не вистачає. «Нобе, гей, ти, не зграбо!» «Поклич, Боба!» «Ох, прокляття! Адже Боб тепер завжди ще за світла додому йде!» «Заведи усіх, поні, стайні, Нобе!» «А ти, Гендельфа, мабуть, сам влаштуєш свого коня!» «Чудовий скакун! Слово честі!» «Я тобі ще тоді казав!» «Заходьте, розташовуйтесь! Будьте як вдома!» Барил Барбарис не став порівняно з минулим роком мовчазнішим і жив, як і раніше, бігцем. Але заїзд його був майже порожній, і з загальної зали слабко лунали лише два-три голоси. Коли ж господар запалив пару свічок, щоб провести їх коридором, на обличчі його стали помітні зморшки стурбованості. Барил завів їх до вітальні, де вони рік тому провели таку незвичайну ніч. Під удаваною бадьорістю господаря вчувалася знобіра. У Бригорі дійсно трапилося багато чого і зовсім не на краще. Але гості не поспішали розпитувати. Як вони і очікували, Барбарис з'явився після вечері спитати, чи задоволені вони. Ясна річ, усі були задоволені. Пиво і частування в грайливому поні залишилися на вищому рівні. «Не наважусь вам запропонувати провести вечір у загальній залі», – сказав Барбарис. «Ви, мабуть, втомилися, та й немає там нікого. Але якщо приділити мені перед сном півгодини, я дуже хотів би побалакати спокійно, без свідки». «І ми бажаємо саме цього», – відповів Гендельф. «Ми не дуже втомлені, подорож була спокійною. Щоправда, ми змокли, змерзли» але від цього ти нас уже вилікував. Сідай, бурлимоне. А якби ти нам видав ще щіпку тютюну, ми б тебе благословили. Спитайте краще чогось іншого, засмутився Барбарис. Тютюну нам якраз і бракує. Скільки виростемо, стільки й наше. А це ж крапля в моря. З Гобітанії нічого тепер не отримуємо. Ну, заради вас... Я вже якось подбаю. Він збігав кудись і приніс зв'язку нерізаного листя, якого товариству вистачило б нім на два. Ось, це найкраще, що маю. Хоча цьому зіллю тютюну з південної чверті, як куцум до зайця. Я завжди так вважав. Хоча взагалі, прошу вибачити, Бригора мені подобається більше, ніж Гобітанія. Для господаря підсунули до каміна широке крісло. Гендаль сів напроти, а гобіти на низьких стільчиках поміж ними. Пробалакали не півгодини, а вчетверо більше, слухаючи місцеві новини і розповідаючи свої. Оповіді гостей вражали славетного трактирника і важко доходили до розуму. Він тільки міг повторювати. Та невже добродію Торбенс Тобто підкопай. Ох, усе в мене геть чисто переплуталось. Та що ви, майстра Гендальфи? Подумайте тільки. Нечувано. Що за часи? Самому Барбарису теж було що розповісти. У Бригорі було неспокійно. У справах самі негаразди. За кордону ніхто не прибуває, скаржився Барбарис. А тутешні всі сидять по домівках зачинившись на всі засуги. Все через цих чужинців, що стали вчащати до нас по зеленому шляху. Та ви, мабуть, пам'ятаєте, після вашого від'їзду вони прямо юрбами сунули. Зустрічалися серед них і справжні бідолахи, що рятувалися від навали. Але здебільшого злодії, мерзотники, підлівбивці. До такого жаху дійшло, до справжньої сутички, були навіть постраждалі, вбиті. Слово честі, я не перебільшую. Вірю, вірю, кивнув Гендель. І скільки ж було вбитих? Одних троє, інших двоє, сказав Барбарис, Літячи окремо людей і гобітів. Бідолашній мак Верескор, Ролі Сливу, Малюк Том Тернозбір, запарба, та ще й Вілі Рейберег і один підкопай зі старого порубу. Все поряд на публіках. Ми за ними досі плачемо. А Харі, що був забрамника при західному в'їзді, і Біл Терник переметнулися до тих приблуд та з ними разом і втекли. Либонці вони впустили вороги, коли трапилася бійка. Десь під кінець року ми їх виставили без церемоній. А відразу після Нового року, як випав сніг, все й трапилося. Взагалі, Харій і Біл перетворилися на розбійників. Засіли чи в лісах, за селом Тесаки, чи на пустищах, північніше нашого пагорба, наче за колишніх страшних часів. На трапті намагаються далеко не їздити, а вечорами зарання в домах замикаються. І треба тримати вартових при оружі та ще біля воріт ставити варту. А нас ніхто не зачіпав, Сказав він. Хоча ми їхали не поспішаючи і без остороги, ми вважали, що всі труднощі позаду. Ні, ні, добродію перегріне, і попереду ще більше, ніж досить. А вас не зачіпали тому, що озброєне товариство з мечами, шоломами та усім таким їм не дошмиє. Насправді будь хто двічі зважив би, перш ніж до вас лісти. Щиро кажучи, як я вас побачив, теж трохи злякався. Тільки тепер гобіти збагнули, що бригаряни дивуються не поверненню їх, а озброєнню. Самі вони призвичаїлися, спілкуючись з воюючими народами, і не подумали, яку увагу всіх привернуть у їхній рідній країні блискучі кольчуги, гондорські шоломи, роханські гербові щити, та ще й на довершення всього, Гендельф увесь по-білому, на розкішному білому коні, у пишному плащі, що виблискує золотом і блакиттю, з довгим мечем біля пояса. «От і добре!» – посміхнувся Мах. «Якщо ми п'ятеро на них такого жаху нагнали, можна не хвилюватися. Нам супротивники зустрічалися й страшніші. Принаймні, доки ми тут, не турбуйся». Вони не нападуть. Чи надовго, – зітхнув Барбарис. Погостювали б ви довше. А то, ми самі розумієте, до таких жахів незвичні. А слідопити, схоже, наші міста покинули зовсім. Тепер уже я бачу, чим ми їм зобов'язані, як мало їх цінували. Бо завелися в нас потвори жахливіші за розбінків. Узимку вовки скигли під огрожою, Бо лісу не якісь темні, подумати, аж мороз по шкірі. Так, дуже. Дуже це все неприємно і неспокійно. «Ще б пак», – погодився Генвель. Останнім часом по всьому Середзем'ї було надто неспокійно. Але ти, Барбарейса, не журися. Бригору лихо краєчком зачепило. І я з полегшенням переконуюсь, що нічого особливо тяжкого тут не трапилося. Тепер настануть кращі часи, яких і старожили не пам'ятають. Слідопити повернулися. Ми їхали разом із ними. У нас знову є король, дорогий мій Барбариси. І він швидко нагадає про себе в цій частині свого королівства. Лихі потвори згинуть. Зелена стежка оживе. По ній будуть снувати королівські гінці, а пустища перетворяться на рясні лани. Барило-барбарис задоволено кивнув. Так, мати трохи більше порядної публіки нікому не завадить. Але задеркувати хволоцю з нас вистачить. Ми не бажаємо чужинців, ані в бригорі, ані навколо. Дайте нам спокій. Нема чого стороннім тут селитися і викорчовувати наші ліси. Буде вам спокій. І місця всім вистачить між Ізеною і Срібною. На південному березі Берендуїну Ніхто вас не буде тіснити Адже колись люди жили За сто миль звідси на північ Де кінчається зелений шлях І на північному узгір'ї І над озером Евендим На півночі Завалом мертвих І сумнівом спитав Бурлемон Та там самі привиди живуть А живи хіба що лиходіїв «Одначе там бувають і слідопити», – заперечив Гендель. «Вал мертвих, кажеш? А вже ж! Саме так зветься це місце здавна. Але колись звалось воно Форност-Ерайн – Північний град королів. І король незабаром повернеться туди. І тобі доведеться побачити на тракті розкішну процесію». «Гаразд, Сподіваймося на краще», – сказав Барбарис. Може, і справи жвавіше підуть, аби король Бригор не зачіпав. Не чіпатиму, будь певний. Він ваші краї знає і навіть любить. Яким це побитом? здивувався Барбарис, сидить він десь за три земель на розкішному престолі, у величезному палаці, венце, мабуть, із золотих келихів попиває. Навіщо йому мій заклад з пивом у кухлях? Хоча що до пива. Ти, Гендальфе, не можеш заперечувати, пиво добре. А коли ти похвалив його минулої осені, ще смачніше стало. Це моя єдина втіха в тяжкі часи. Король теж казав, що в тебе пиво дуже добре, вставив Сем. Король? Егеш, це ж наш блукач. Чи ти ще не втямив? Хазяїн нарешті зрозумів. Очі його повилазили, він голосно засупів. «Блукач?» – ледве вимовив він. «Блукач на престолі? До чого ми дожили?» «До кращих часів!» – відгукнувся Гендельф. «Так-так, тепер вірю. Ну, панове, давно вже я ні з ким не розмовляв так чудово. Поклавши руку на серце, зізнаюся, тепер я спатиму спокійно. Є про що поміркувати, але це я відкладу на завтра. Гей, нобе!» Покликав він, визирнувши в коридор. «Нобе, телепні!» Він стукнув себе по лобі. «Заждіть, заждіть!» «Нобе, що ж таке я хотів?» «Може, знову лист якийсь забули?» – підказав мері. «Ви мені не вибачили ще ту стару історію, добродію Бренді «Гей, на чому ж я зупинився?» «Ноб, стайні, о!» В мене тут опинилося дещо з вашого майна. Пам'ятаєте? Білтерник, конокрад, продав вам поні. Так ось, він той поні до мене повернувся. Звідки вам краще не знати? Ледве доплентався. Худий, наче тиска. Весь у реп'яхах, але бадьорий. Тепер ноб за ним доглядає. Мій біл не може бути, підскочив все. Ех, «Я, мабуть, у сорочці народився. Як би там мій старий не гарчав, ще одне бажання здійснилося. Де ж він, мій Біл?» Сем не пішов спати, доки не відвідав улюбленця у стайні. Мандрівники сиділи в бригорі весь наступний день, і Барилко більше не скаржився на занепад у справах. Увечері цікавість перемогла страх, і в заїзді яблуку ніде було впасти. Глобіти з чемності відвідали загальну залу і відповіли на безліч запитань. А оскільки у бригорян пам'ять хороша, ті питали у Фродо, чи написав він свою книгу. «Ще ні», – казав він. «Везу багато нотаток, як приїду, все впорядкую». Він мусив обіцяти, що не забуде пригадати надзвичайні події, що зворушили бригору, бо без цього книжка – Присвячена не дуже важливим подіям десь на півдні, здавалося їм нецікавою. Потім хтось з молоді попросив щось заспівати. Усі відразу змовкли, старші тихенько пошпетили легкодумного юнака, ніхто прохання не підтримав бригоряни зовсім не хотіли нових халеп у заїзді, і ніщо не порушувало їхнього спокою ані вдень, ані вночі цілу добу. Вранці наступного дня мандрівники піднялися до світанку, все ще дощило, і хотілося дістатися до Гобітанії Засвітла. Бригоряни висипали проводжати від малого до старого, і настрій у них уперше за рік покращився. Той ще не бачив приїжджих у повному озброєнні, у захваті спостерігали, як вийшов Гембель білобородий, сяючий у переливчастому плащі і четверо гобітів, схожих на мандрівних лицарів з напівзабутих легенд. Навіть ті, хто лузував з новин, запідозрили, що новини, мабуть, дійсно вірні. Ну, щасливої вам дороги і щасливого повернення додому, гочисто побажав Барбарис. Може, мені треба було вас відразу попередити в Гобітанії, судячи чуток кепські справи. Але знаєте, те-се, третє-десяте, у людини повний рот свого клопоту. Щоправда, ви дуже змінилися. Мабуть, і самі впораєтеся з безладом. Щастиво. І пам'ятайте, чим частіше будете відвідувати грайливу опоні, тим більше мене втішите. Вони щиро попрощалися з трактирником і виїхали через західні ворота в напрямку Гобітанії. Біла взяли із собою, і хоча йому довелося тягти чималі б'юки, він баско біг поруч з поні Сема і всім своїм виглядом виказував радість. «Цікаво, що старина Барбарис мав на увазі?» – спитав Фродо. «Приблизно здогадуюсь», – похмуро відповів Сем. Те, що мені показало дзеркало Галадріелі – порубані сади і мого старого вигнано з дому. Треба було раніше виїжджати. І південній чверті щось погано, додав Мері, якщо тютюн не вивозять. Даю руку на відсіч. Тут замішаний Лото, сказав він. Замішаний може й він, зауважив Гендель. Але заварив кашу хтось інший. Не забувайте про Сарумана. Він зацікавився гобітанію раніше, ніж Сауром. Так. «Але ж ти з нами!» – посміхнувся Мері. «Все швидко владнається!» «Я з вами до Гобітанії не поїду. Доведеться вам самим розбиратися!» «Для чого я вас, до речі, давно готував?» «Невже ви ще не зрозуміли?» «Мій час минув!» «Наводити лад і навіть допомагати – вже не моя справа!» «Вам, друзі, взагалі вже не потрібна нічия допомога!» «Ви підросли, Гобіти!» Дуже підросли. І щодо вас, я можу бути спокійний. Отже, невдовзі наші шляхи розійдуться. Хочу побачитися з бомбандилом і поговорити врешті-решт грунтовно. Він наче той лежачий камінь, що мохом заростає. А мене поносило по світу. Але мої мандри дійшли кінця. Тепер ми з бомбандилом можемо все докладно обговорити. Швидко вони дісталися до того місця на Східному тракті, куди колись їх вивів Бомбандил. Гобіти мріяли і навіть очікували побачити його тут, але Тома Бомбандила не було видно ніде. Сірий туман затягнув і могильники, і старий ліс. Вони зупинилися. Фродо сумно подивився на південь. «Побачитися б», – сказав він, – «цікаво». Як йому живеться? Чудово, як і завжди, не маю сумніву, відповів Гендель. Безтурботний бомбандил навіть не особливо зацікавиться, що ми робили і бачили, окрім зустрічі з Ентом, може, пізніше ти його і відвідаєш, але зараз я б на твоєму місці не зволікав ані хвилини, інакше не встигнете переїхати міст до закриття воріт. «Немає на мосту жодних воріт!» – здивувався Мері. «Ти ж сам знаєш, Гендельфи! У Забочі, звичайно, ворота є. Але мені в будь-яку мить їх відчинять. Раніше не було, а тепер є. І навіть у Забочі можуть трапитися несподіванки. Але ви чудово з усім впораєтеся. До побачення, любі мої. «Ми розлучаємося ще не назавжди. Щастиво!» Мах завернув Тіннебора до узбіччя тракту. Кінь легко перескочив широкий зелений вал. Гендальф присвиснув, і Тіннебор вихором помчав його до могильників. «Ну от, як пішли ми в чотирьох, так в чотирьох і повертаємось», – сказав Мері. Усіх друзів по одному по дорозі залишили. «Можна подумати, ми спали, а тепер потроху прокидаємось». «А мені здається навпаки», – сказав Фродо, – «ніби я зараз знову засинаю».